Inna kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bidatin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar wa ba'd Wallah yezartan dershem ne fillimis falendrojm Allahun azza wa jall etelinamun soi ceta arrim thuajse na skajne fundit te këtij muajit të, të shenjtë Ramazanit dhe afromi ditës më të çmueshme apo natës më me vler te Allahu azza wa jall Pra insha Allah këta ditë, që kanë kalu, kanë qenë para pregadiqje që ta përjetojmë natën e lejle tullë këdër. Pra ilumë të ati që arritë natën e lejle tullë këdër dhe mjeri ajë që humbat natë që ashë ma me vlerë se nimi muaj siçka arnë kura një kerimë. Ndërsa ne me emnin Allah të zëvëgjelë, sot do të njëftomi dhe do të jetojmë diqas qaste me temën dyrët e mirësisë të njehemi me bujarin e Allahut Azza wa Jell, të njehemi me vlerën e dinit Allahut Azza wa Jell që Allahu na beqatoi dhe na dalloi prej shumë krijesave. Pra vëllezër të ndershëm, thot Allahu Azza wa Jell në Kur'anin e Kerim: "Wa ahsin kama ahsan Allahu ileyk." Para ban mirë siç ka bën Allahu Azza wa Jell mirë ndaj teje. Nëse Allahu Azza wa Jell të ka furnizuar me pasuri pra ban mirë siç bani mirë Allahu Azza wa Jael ndaj te. Nëse Allahu të ka dhënë pasuri, pra ban mirë ndaj të varfërve, ndaj nevojtarëve siç bani Allahu Azza wa Jael mirë ndaj te. Nëse Allahu Azza wa Jael të dhuroi afci, ban mirë siç bani mirë Allahu Azza wa Jael ndaj te. Nëse Allahu të ka dhënë dituri, pra me diturinë që Allahu të ka dhënë, ban mirë dhe ti. Si që ka bon, allahu azza o gjell mirë nda teje Nëse allahu azza o gjell të ka dhon një zanot Po të ka dhon dhe një post Banë mirë, si që boni mirë allahu azza o gjell nda i teje Pra vlezër të ndërshëm Ne nëse shletojmë historinë e të parve ton Do të njemi me të parë ton se brengat më të më dhaja I kanë posë ata ditën por e kanë hapë deren e tyre në mëngjes, dhe s'kanë gjithë nevojtar të dira tyre. Transmetohen nga Hakim ibn Hizami, cili thotë, dita që ka qenë më musibetë për mu, ka qenë dita kur kam dolë të dera, dhe s'kanë gjithë as një njeri, as një nevojtar të dera e Hakim ibn Hizami, pra të shok të për nga meritë allau, e dishin, Nga se ato që vinë të drokitin dërën të anë Apo të parachesin ankesat e të tërëm Janë ata që ti bartin sevapët të allahu Azze o gjellë pash problem Paratësa adib një e biwakasi Kor vinë të një nevojtar të dërë ati Thonë të merhaben mirëse në erdhe O bars i sevapëve tonë të allahu pashira Pra ti e a i cili Po në bon sevapët onaçonte Allahu azza wa jall papages për këta si gjithashtu transmetohet nga sport ton që i kan thonë nëse bën mirë ndaj dikujt dh ai thot Allahu të shpërbleft fakaja dhe thoi jo mua po ti Allahu të shpërbleft nëse ti u bën shkaktar që ti një pjesë të jetës time një mirësi që Allahu më dhuroj Ma mundësove të ma shfridzojsh për atë që më ka porosit Allahu azdo gjellë Pra të ndegjojmë për këthisin e kurani kerimit Abdullajbni Abbasin adi Allahu anhuma Abdullajbni Abbasin Tha tre njerëzve Jam përpich që tish përblej që a këthaj me të mirë Nuk e di se akam arrit me a këthi ajo Ndërsa njonit As kam e ndu që që a këthaj nga se kam ditë Se s'mun me shpërblejë dhe me a kompenzu ati vetëm Allah Kus janë këto tre Që ibn Abasi u përpich Që ato t'i shpërblejë dhe që a këthen të mirën me të mirë Edhe nuk e di thot sa i kam dol haku të apo jo Të katrit asë që kam me ndu që a kompenzoj Që a këthej me të mirën nga se E di se një qënë vjetë ibn Abasi mu përpich Ka mundësi Meja kompenzu të mire në ati që e ka bo Tha e para prej atinve Që jam përpiqe që akthej Ati që mjep selam Aj që më fillon me selam Jam përpiqe ku të atakoj një vend kjetër dhe unë që a filloj me selam Nga se selomi A se kreti Që i bashkon zemrët Si që ka thonë për nga meri sallallari sallem Ska gjennet Para to që nuk besojnë Thot pe jam e Allahut nuk keni për të hinë gjënën e qënë Allahut, deri sa të besoni, dhe nuk keni besu si duat, deri sa të duni njëni me qëtërin. A të ju të regoj për një vejpër, që nëse e veproni, do të ashtoni dashurin njëni me qëtërin, fa efësus selëme bejnë e kumë. Jep një selëme njëni qëtërit. Selëmi, a shbereqetja Allahut në të u. Selëmi, nuk kam përshëndej që Arabës i që me ndënd Selomi është për shëndit që e banorëve të gjëndetit Që enes ibn i Malik thot Kosh hinë shtëpin e vetë Dhe jep antarëve të familjes selam Bereqetja Allahut do të zbret në atë shtëpi Hinë me selam Dilë me selam Shok të për nga meritë Allahut një guri nëse i dante Ipshin selam një një qetrit Ipshin selam një një qetrit Pra selomi që i thot për jamere lot, e pëtën dhe thanë që ka asht prej mirësi se islamit. Ta prej mirësi se islamit, asht me donë selam. Me donë selam, ati që e njef, dhe me donë selam, ati që se njef. Prej alametëve të kiametit asht, me donë selam, vetëm ati që e njef. Pra ndinin e lot, na ka njëftu për jamere lot, se na haram, E kema të përshëndetmi me dorë Marabo Apo me gishë si por mendojnë disa Nga se për jamere Allah Ka thonë kja përshëndetja i thtarve të librit Nëse njëri ju um, Moslimonin takon E përshëndet me selam Nuk ka problem nëse jaban me dorë me kush Nëse i thua selamu aleikum Edhe nëse nuk të dëgjon Nga se për jamere Allah Ka thonë nëse ini me një vend Nëse ini me një dhomë Dhe e shifë një dikant duke u falë Jep një selam Qishë a kthej e ki që janë namaz Atë thot u alejkum selam Tha e ngrenë dorën që shtohë Pra e ngrenë dorën Edhe e kthej në venin e vetë Pra sikur që ajnë që ashtë namaz Nuk i lejohë të a kthej selamin me gjuhë Po e kthejnë me dorë Pra lejohët kanë thonë djetarë Të përshëndetët një musiman që janë larë Me dorë Me kushë që Nëse ja bashkan gjitë me selam Amo vetëm e dorë Ka ndalu për nga meri Allah Vetëm e gisht sa përshëndetja e muslimanve Përshëndetja e muslimanve Ashtë përshëndetja e banorve të gjëndetit E er një njëri Apo Allah kër e kënjoj Ademin a.s. Tha ja Adem A përshët që atë grupë që janë unq Prej me legëve Tha po ja Arab Tha shko a gjëh Thave ato të mësojnë cila përshëndetje e juë do të jetë në tok. Ademi ai ishte arab? Ademi siç të arab? Ademi alay salam nuk ishte arab. Megjithatë, Allahu azza wajel tash ka të melekët të mësojnë cila përshëndetja e yt edhe fëmijëve tu ten ditën e gjikimit. Shkoj të melekët, dhe ato i dhan selam dhe i than "Asalamu alaykum wa rahmatullah." Apo "Asalamu alaykum" wa rahmetullahi wa barakatuhu. Pra le johët dhe me shtu, tha për nga mërë Allah, ar njëri dhe ta, selamu alaikum, tha për nga mërë Allah dhe dhe dhe dhe. Ar të jetëri dhe ta, esselamu alaikum wa rahmetullahi. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Ta nizet, pra nizet se vape. Ar të jetëri dhe ta, selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Assalamu alaikum Wa rahmetullahi Wa barakatuhu Wa maghfiratu Kjo të të tërëdhët sevap Tërëdhët sevap e vloj dashën Me një selam E knoqë Allahun azze o gjell I bashkon zemrët Dhe selami ta ben riskon Shpientone Ta ben rehatin shpientone Po pe jamere Allah Ka thonë dhe kër të hinin shtëpite ju e i thuni Bismillah dhe jep një selam Edhe nëse s'ka as kusht në shtëpi Nga se vlezrit tanë prej gjinëve Apo me leket janë në shtëpi Dhe atin vejap mi selam Pra selami ashtë një vej për një mirësi Që Allah në ka dalu prej kejtë popuj Krejt përshëndetën Me përshëndetje të veçanta Dhe të muslimanët Janë ato që përshëndetën Me një përshëndetje që Allah azë o gjënë e boni dhe përshëndeqen e banorve të gjennetit Ndito në ditën e gjikimit Allahu azzë o gjell i jep selam banorve të gjennetit dhe thot ja ahlel gjennah o ju banor të gjennetit es selamu aleikum wa rahmetullah o ju banor të gjennetit po që Allahu tjovët me ju dhe ato jakthejnë dhe thojnë Allahumma entës selam O minë kës selam Të barëk të rabbëna O të alej Apo të barëk e jadhël gjelali O nikram Këa selam i Allah Në ditën e gjikimit Dhe këtimi selamit banove që në nëjë Ibni Abasi Thaj qim dheb selam Jam i shpëtum prej dorës ati Jam i ruaj tër prej gjuës ati Jala selam Do me thonë, vlajdashër, mosëruj pimejë Ti rujtur, imbrojtur, i e fortifikuar nga ona ime Pra e ke shpinën të sigurum nga unë Gjoa ime, nuk të në cenon në darin tanë Dora ime, nuk të prekë malin tanë Kjo do me thonë selam Pjala selam, nësa njërzve jabë mi selam Ve që të largohet, ha, ku shakih Apo me abon kiti pak e ka Vle dhe të ndërshëm Selami ka do me thonje Prej emneve të laut A e selam Para ta i më abon si tha njoni me mdhon selam Apo njoni ku të mja Pe selam Tha përpisa me akthi edhe pse kam vështir E dita për e atinu Ta i cili Kortin me gjlis më shlënveni Qoq Dhe më shlënveni Tha edhe ati përpisa që akthej Amo nuk e di a mu ka mujt ati me a kompenzu a jo Pra me ashtu veni njonit A prejsunetit për nga meri të Allah Thot për nga meri sallallalli sallem Nuk doa që ajë që hinë ndirë Qoftë kë kushkoft E kë prejsunetit për nga meri të Allah Të mu ullë kë ka ven Mu ullë kë ka ven Mirë po fa nëse i shloat vendi Let ullët në dë vend kë ju ka shlo vendi Se kjo ndera Allahut besimtarit që ja ka bon tok Kushe boni ata që të shlën venin Kushe boni që të zgjero dhe të shlën një ven Tha Allahut të ka ndërru në tok Pra Allahut tokën naj ka bon vend banim Ven jetes ashtë ndërrim Dhe prejsunetit për jamere të Allahut kur him gjamin veçën ti Doat safët i mbush Pejka të janismi dhe qish të plëtsojmë safë Safi ja filon prej midysi Safi ja filon të mbushët prej midysi Pra Safi ja filon prej midysi në anën e gjafë Ta për e mire laot Ta o Zotë më shiroj njerës të gjindën Safi në anën e gjafë Ta një Rasul Allah dhe në anën e majtë Ta o Zotë më shiroj ato që ulen në anën e gjafë Ta ja Rasul Allah dhe anën e majtë Tho zdo të më shiroj ato që gjindën Safi në në në gjath dhe ato në të majt Trihera lutë për jomere Allah Para ato që në gjath e pastaj në majt Pra safi mushet prej të imami E pastaj duke shkun në gjath E pastaj në majt pastaj, pastaj diti dhe treti Dhe për jomere sëllëllam Tha nëse njoni për jush Me ravdes në shtepih Dhe del për i shtepis Nuk ka dol për i shtepidhve të me bo në masë Tha është në namaz, a i deri këthet në shtëpin, nëse? Qka? Tha nëse nuk hi kur i e në saf, Tha nuk i këcen safat. Tha nëse nuk i këcen safat, që i me i pengu njerëz, me i prej e kënsu pëtë të tyrë. Tha me kësi saf për mi saf, nuk ka prej sunetit për nga meri të lau. Mi, po ne këna di probleme. Problemi përse, ato nuk e plëtsojnë safin. Thot për nga meri të lau. Hapi ma dhe vlerë. Hapi ma i mirë që njeri e ka qitë në dë një Ajë që e ka plëcu safir Hapi ma i mirë Ma me vlerë Ma me shpërblim të madhë Ajë që e mbushë safir Mbushë i safat Kështon këtë manirë kanë vepru shokte për nga meri të lau Dhe ajë që ka ardhë A u lati ku ka pasë ven Këtë manirë Ashë ajë cili e vepron këtë vejpë Pra i plëcon saf Ja zgjeron vë la vidë vetë I e për përsi vëllavit vetë I ashlon në venin ati Ash prej nderave që meriton Ati me jakti Ibn Abosi Tha përpiqën që që këthej Amo nuk e di A kam arrit a jo I treti për atinve Që përpiqën që këthej Tha i cili ka arpe i lor A plënus A raskapita gjersit Pse arpe qëshit gjamiës të on Tha me mdhon selam Edhe këti tha E kam shtirë tha me akthi këtë vepër Këtë mirësi madhështore që e ka bon Pra me shku të vla vijët Me vizitu Bojnë doa me lekët prejnë mëngjes dhe një bromi Thotë pe jamirë Allah A i cili e me ru Për ta vizitu dhe për t'i donë selam lë vid vetë Me një vend qofti afara po i largët Shtavët mi me lek lutën për ta Prejnë mëngjesit dhe një bromi Nëse vizita ka qenë dë ditës Nëse notën e ka vizitu vëllavin e vetë Ka qeni smur apo dhe pa qeni smur 17.000 me lek lutën për ti e prej mbramje dërmën njës A kuptove pëse e bubëkër sidiku Që tha pe jamele allah Qërë e pykër il foli pe jamele allah Për dirë të gjënetit Tha e bubëkër sidiku Qërë adhjallohen Tha ja rasullallah Të dirë të gjënetit Na i së rove një derë Ka në derë e pendimit Ketra derë derë e dhikrit Kjera dher, dhejrë dhejrë e nëmozit Kjera dhejrë dhejrë e dhejrë e gjërimit Dhejrë e zekjatit së dakas Dhejrë e Muhammedit sëllëllëllë Dhe kështu me rad Tha ka dikur që i hinë Në për mes të dirve gjënetit Apo ka dhejrë e një rub I Allah të zëvë gjëllë Qiftohet të hinë në për mes të dirve të gjënetit Tha pe jamellë Tia e babakar Pse e babakar? Nga se tha pe jamellë sëllëllëllëllëllë A ka ndë njën nga ju që e ka dhën sot disa dhe ka Ta e babakër, unë një ja rasul Allah A ka ndë njën nga ju që sot ka gjeru Ta unë një ja rasul Allah Ta ka dikush ka ju që e ka vizitu vlavin e vet Apo të smurin, vlaun e smur të ti Ta e babakër, unë një ja rasul Allah Ta këtëllin nga ju sot e ka falë namazin e sabaut me gjemot Unë një ja rasul Allah Sëllip nga ju e ka ushi të varfin, unë Ta nuk i vepron një njëri këto vepra për një dit, vetëm se kanë me thyrë ata të dirë të gjëneqit. Pra gjëneq e Allah të ashtë i let, pa ato që dojnë let, të jabojnë let, ka se dinja Allah ka arë për në i letësu rrugët e gjëneqit, rruga e cila në i letësën neve anë, rruga e mirësis, rrugët e mirësive, që Allah as dojnë në kalonë dinin tonë. La i dashër muslimanë, Ake po din ma të më se dinin ton Kër thot për jamere Allah Dhe me ju bësqesh vëllavit tanë sadaka Dhe mu bësqesh vëllavit tanë sadaka Ndërsa njoni nga na i më roll Thu e ka arpi Bulgarije Par çka thot se a gjerushëm Ti e din çka Çka Së në popi Thu e se dikush i ka i përmi qaf Kej tja zë në udhën Kër shë thot për jamere Allah Më bëzë qeshë pra nëftirës vëllavit tanë A sada ka Allahu a zho gjelë sada ka në shumë fishon Pra sada ka ja bje në dorën e Allah Para se dë bjere Në dorën e fukaras Këta ishtë në tre vepra Që ebni Abasi tha jam përpich Ta shpërblej atë katrin se ja kam si akamsi. Cilin a i katrin Tha një vëllavë musliman E cili Ka një dërtë një gajlë Ka një brengë Ka një problemë Shkonë të shpia Nuk e zënë gjumi për problemit që e ka Kujtoat kujtja rejë dyrën Të kush të aparatjes e brengën Të kujnë të aparatjes e problemin Kush mundët më ndimoh Kush me kanë mundët më konsultoh Thaj bënja basi pasaj qohat më njës Dhe më mësin dërën dëhem Në troket ndirë Dhe dal jash dhe thot O vë la vijem e kam një problem një dërë dhe një gajlë, qarë probleme o vlovi e me këtë dhe këtë dhe këtë dhe këtë, a mund ti me më dimu apo me më orientu të dikush që në dimonë, faktisja kam si asme shpërblej nga se a ke gjithë vloj dashën ma i mirë se në mesin e nimi muslimanëve tha më ka gjithë mu e prej njoni që me ndonë se jam ma i mirë pran gjithë dhe dhe ma ka trokit dhe herë. Tha ai mos me pas pas me ndim të mirë ndaj meje, Tha unë faktikisht kishte arte dërë e me, Pra ai ma zgjodhi dërë ndë e me, Në mesin e shumë dirve, Ai ma zgjodhi mua, Në mesin e shumë njerëzve, Pra pa Allahu azza o gjelë, Pe jamere Allahu të regonë dhe thot, Njerëzit janë dëshmitart e Allahut në to, Nëse dëshmojnë për ti mirë, Inshallah ta allahu kje me pas mirë Nëse dëshmojnë për ti i keq Ta allahu azot gjellëru e Runa azot kje me pas edhe ma keq Ta ibnja basi Këte ketan që ishte tash përblej Më ka zjedh mesin e krejdu Ndëse njonin nga ne Kër dhe njonin të roket në dërsh ka thot Ka thonë shpirtin ma prunë që kite huna Pse më në vëllah Ka ardhën tijen Me t'lip e asaj që Allah u t'ka dhënë, Allah u t'ka dhënë një postë, të rgje asë minister, asë kur kush e saps ka bënë, Allah u t'ka dhënë një postë, kujdes, ndë gjënë këta ditë të matë të pejëmërit Allah, e në veçantin le t'a dëgjojnë ato që i kanë postë, dhe janë të kujdeshëm që fotelat e tyre most hikin prej tërë, të asbetarim më më të baranim, që e thotë për jameri sallallalli sallem, Allahu azze o gjel disa robë të ti i ka begatu me disa begati, dhe këto begati dhe mirësi do të qëndrojnë të ta, deri sa ato janë në shërbim të muslimanëve, a ditë që të mërzitën ndaj shërbimit të muslimanëve, Allahu azze o gjel do të jamër, Të rikur je drejtor Të rikur keme qenë minist Të rikur ti keme pas Ketë pas që e ke Dere atë ditë kër të mërzit është të shërbesh muslimanve Atë ditë kër të mërzit është të ban shërbim Atë ditë kër të mërzit është të jesh për popullin Atë ditë Allah u ka me të amor Dhe qetrit ka me adhon Pra posti Ash përgjetsi Me pos arrit të xhenneti i Allahut. Peygamberi i Allahut thotë, "7 lloje të njerëzve do të hinë në hënën e arshit të Allahut ditën e gjykimit. S'ka ije privësia së arshit të Allahut. E porin gatoh o dhjet i drejt. Ai çash i dobishëm. E kanë dit pejgamberi i Allahut për të fort. Me pos arrit të xhenneti i Allahut. Me pos Arritë të knajtësi Allah Mirësit Allah që ti ka dhonë Me çka i arritë ti Tje që Allah ta ka dhonë një zanat Të ka për nësu A gjemë përëndim Edhe e idhënon Allah ndanë Allah të namaz si, si ban dhe karsjetos si dhe thua Shefi nuk lën La i dashën Nëse ben piskele Edhe e thënë korizin shefi atë franon Ha? Kemi vlezë dhe njofmi të cilët ka nëra, ndoshtrat me edhe dvite, ende e në depenzionin zëremurin. Pra nuk, ka, nuk i bën e sa paskosh. Pra problem ashtë me qitë shefi për pune, nuk ashtë problem Allahu me të zbrit për i postjet, dhe Allahu ashtë dhe o gjëtë me të largun nga jo mirësi që ki qenë. Mos me ndo për veti, të jetë e vetja jo të e fundit, nga të ziqë kanë thonë, a i cili e qëtë dë njënë për parën, dënjoja ata ka me loë dhe së ka me zonë ku që qëtë dënjojnë për mësë dënjoja ka mi vrapu atimi a ne kena besim që njeriu nuk vdes për e morë risk Allah ti ka shkujt qaqero vallagi nuk gëdhin nuk gëdhen e gjeli për risk ratonu nuk gëdhen e gjeli për risk prej kujt për i tutus Postin Allahu qatë ditë që ta ka dhonë Qa që ditë që ta ka shkujtë me nejtë që ta Qa që ke menjtë Prej veprave mama dhe shtore mirësive që Allahu Ka thonë pej Ameri sallallahu alai sallem I shfahu të gjaru Pra ndërme të sonit Pra ban i mirë të kënjërzit Do të shpërblejnë Omer i Bni Khattabi radiallahu hein? Administrator të ti Puntor të ti në qeveri thoshin Mos i mshel një dirë Mos i mshel një dirë Se atë ditë që ti mshel një dirë Atë ditë dënimi Allahut Në, në zbetë në bikoka tonë Për deri sa gjeni sekretara Dhe sekretareisha Dhe ndërmjecime të ndryshme Që atërët dënimi ka fillut ju vinë Dhe ka me zbinë bikoka të juoja Ska pa ndërmjecim Ska pa rishvec Ska pa dhën Ska pa një fësih ska dhe ska Allahu Azza wa Jell na ka dhon këtë detiran subotona që ankesat e robët e Allahut mos e parqiten te Allah. A dini pse? Allahu Azza wa Jell i ka dallu njerëzit disa më lart e disa më poshtë, me sprovë. Dhe Allahu Azza wa Jell sikur më thon o njeri, ka mbot ti e parqjes ndonjën e pasaportave. Jape me rregull Mosja ban a fatin pas gjashmujve Qe me tishtin gjapin ton 50 euro Apo 100 euro Nga se ankesat e tire Do të paracitën të unë dhe unë kam bom ben madrin time Do t'jo përgjigjëm Do t'i ndimojëm Edhe nëse pas një kohë A jeni ka e shifë një mubareke Zolëmqarin, firaunin e dit Në rozolin të kësor Allahu azze o gjel e ka shti me një kafes Atë dhe familjen e ty Mesajsh për kejt qeveritar të botës Të nëse nuk jo ven afatin këtë dënjon kafes Jo keni me in kafesin e varit Edha jashma i dhem shëm Mirë po Allahu azze o gjel hunën Jam poshti mubareket Që të nëtoj të në posht dinin Allahu azze o gjel E shifni Si kërë që një fliqësir e kalbër, e dhe nuk ka mundësit të qëndronë kam të ti, i fliqër nga së allahu azzë dhe o gjellë, në keqë më njërë i më poshtë, postët janë dorën allahu. Allahu jalë kun shkaldë kojdonë, allahu e ngritë kanë donë, e ul allahu kanë të donë, o lillahu me mali ke lmull, tohtë i lmull ke më në të shahë, وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء سونديم كويتا كان الله الله اسونديم تار الله واشمرت اي اول كان دون الارصن كان تادن الله ادالون كان ادن انانسمون كان دون, دون. تيميرات يان دارن الله Kus të va këtë post, kus bëni minister, bëni krietari partis, krietari partis që ka patit e ti, atë patë të verëbër, qërë, e pashkollur. Këtë këto mirësi janë të lau që janë krietari të partis, se ajë që të ka bëti bon, dhe krietari në partis, ajë një të në të mira ja ka dheonë. Mirë po të mirët Allah të zogjel i kanë haru dhe mendojnë se për Allahun s'kanë nevoj Par ata që shkjedinit, që shkjefes, a bira e fundit, kavalit nëse diskotohet në ta As nuk asht në list të diskotohet ajo Përshka, përshka këse të mirët Allah në di me shredzun Ndërsa një të mirë Allah të zogjel s'di me a këti Pra Allah të ka dhënë po, s'fizohet Rast e ke të vitoj gjennetin Allah Rast e ke të jetoj shkrenar Të jetoj shkët dënjoh i lavdruar I falemderuar Nga sa Allahu azogjel An falemderu e së ta falemderu e së ta falemderu e dënjoh për akhe Allahu të ka dhon diturin Mosoban ka praq me diturin tënë e që të ka dhon Moseruj receptin e dinit tënë vetëm për kushinën tënë Vetëm për barkin tënë Vetëm për postin tënë Pa për jam meri Allahut ka thonë Kujtë Allah i ka thonë diturin Dha jem shetë diturin e ti kërpyt Allahut do të frenos me fren gjenemit Nkone imam Bukhariut Imam Bukhariut që na Rujt i adithin e për jam meri të Allah Krijetarja sa i kohë eftoj Imam Bukhariun Në palatin e ti dhe thaja imam E janë palatin tim dhe spjegoma li brëntanë Në dëgjani që ka ju përgjith Iman Bukhariu Tha Iman Bukhariu Nuk ka mundësi me ardhë në palatin tanë Se me ardhë Iman Bukhariu në palatin tanë Me ta spjegu librin Hadithët e për nga meritë Allah Tha e në nëshmoj diturin Dhe dije se të dituria shkohat E dituria nuk vjen Krijetarja sa i kohë e o idhnu O idhnu fort me Iman Bukhariu E Iman Bukhariu Në atë rast tha pasi ti e pështetarë, qeveritarë, atër e ti e kje pëndrakën, ti e kje burgën, ti e kje policinë. Tha ndaloja iman Bukariu të galzoj e derës. Ndaloja iman Bukariu të galzoj e derës, që iman Bukariu të ketë arsije për Allah, kur dhe të dalin njërës për Allah, dhe Allah u maspar i pitë hojalar dhe djetar dhe i tharë, jo, pëse stregut dinin Allah, pëse se njoftut me normat e Allah, dhe imam Bukharihu dhe thot për të atapë se më ka ndëlu për të atapë se së më kalon thë përgjëcin imam Bukharihu donë me bërë prejtë supeve të ati da se imam Bukharihu ka frikë zjarin e gjenemit e nëveçën ti imam Bukharihu ka frikë frenin e zjarit e gjenemit i andaloj dhe përzoh imam Bukharihu vditsh në rrug rahmetullaj alej me të balë të gjërësitorë Etili je toj apo lindi ditën kur vdes, dietar apo te gjith vdesin vetëm dietar ku vdesin lindin. Ka dallim mes të diturve dhe të paditurve, nga se të diturit nuk vdesin me vdekjen apo varrosjen e kofomave të tyre, po ato lindin ditën e vdekjes Ima prezent, në desin ton, prezent, e Imam Buhariu as prezant çdo deshën ton as prezant mirësitë e Imam Buhariut. Pra i shkojnë në kondën e iman Bukariot Gjdo adith të për nga merit Allah Që ne e për me endri A ka mirësi A ka ma mirë se kjo Që me tarë se va për duke qenë në barë Pra banë mirë Deri sa që gjavë Me atë që Allah azza o gjelë të ka dhonë Të ka dhonë ditori Banë mirë me atë ditori Të ka dhonë pasuri Banë mirë me pasurin Që Allah të ka dhonë Para se Allah azza o gjelë të merë Pasuri asë proë Pasuria asë pro, Allahu jep ku i do, Allahu prej ku i do e merë, sa e ke ndorë, shrit zaj rastë, ti e pasanik nëse, jep gjaldhëtas dhe majitas, sahabët shokët e për nga merit Allah, brengët më të mëdhaja i kishin, gjatë ditës, koratin vejvin të një pasuri, dhe e ndës kishin a rritë me nda, korë ndashin, u ratoshin. Kullu ndashin, o ratoshin, ndërsa ne, ratomu kur të grumbulloj, dhe gjithashtu mërzitemi kur të ndaj, a nuk e dim se atë që e japëmi që ajo jetë, atë që se japëmi që ajo shkonë. Thotë për jamere Allah, ja kullib një Adem, Mali, Mali, Mali, Biri Ademit është, dashuri, është dashuru në këtë pasurit dhe thotë, Mali, pasuria, biznisi, dugaja, A nuk e din i shkretin, se nuk ka prej pasurit vetëm që e ka vesh dhe e ka shkih, e ka ngron, dhe e ka hedh, e ka dhon, e ka lhon. Pra ne e lusim dhe allahu në zogjëll, që të në banë prej atinëve të cilët dhjapim që të lhon. Ditan, kër kena nevoj ma shumë për qëtë pasurit, që allahu sot e qarkullon në dorën ton, që në esër të gjejmë në varrin ton. Allahu të ka dhonë pasurit, banë mirë si që ka bo allahu mirë ndajtej. Po nëse Allahus të ka dhënë basurih, apo një mirësi, banë një jetë të banqmirë Thotë për jameri sallallahu alisallem e një adith E dunja alja arba e nefer Dunjaja është këpër 4 lojtë të njërzë Njonit Allahus i ka dhënë diturih dhe basurih Dhe aje kontrolonë basurin e ti dhe je për Allah Ta ki pozitën më të lartë e Allahus e ka I ditja A ti që Allah i ka dhënë dituri, a mos i ka dhënë pasuri. Dha i thot me vete, me pasdhënë Allah u pasuri dhe unë si filoni, e kisha maru një gjamië, që Allah një palatë më maru e në gjennetë. Ka dhënë këto të dy janë dhe një rangu. Pra njeri është përbletë, si pas një jetë. Gjela shtonë, prej mirësive që të bojmë, të bojmë doa, të lutëm i përbletë zritarë. Kja është një mirësi madhështore, pra nëse Meloc ia vjen dhe thot dhe ti e çashton. Nëse duaja e urtja jote nuk të pranon, doja meloc jos prano. Njani prej ne as i smut, ban do zot shërom, ozot ndihmom, ozot forcom, Allahu nuk e zbret pra për gjigjen, atëre le të ban për vllavin e vet. Thot o Zot i mad, shëroje vllavin tim Filonin. E nëse ban për vllavin e vet, Allahu e çon melekun Të koka e ti ke kikur thot O Zot shëroj e filan haqim Me la që thot O Zot shëroj e ketan Dhe doa e me la që të pranohet Edhe insha Allah ki shëroj Pra prej hakeve mirësive Të banjsh doa për vlavindan Veçën tim Aj që ka bom mirë nda i te Në kam supe jam e rellon Thot kush ban mirë nda te Nëse smun me shpërble thu, Ban doa Deri sa ta mërmenja se e ki shpërble Ban doa Lutu për ta, deri sa ta mërë menja, se ti e kishë përblejë me doa. Gjithashtu, thotë për ja meri sallallahu alisallem, a i cili lutët për një besimtar. Pra thotë o zotë, fali besimtar dhe besimtarët, thotë allahu azza o gjellë, jashkruun ati mirësi, sikur për gjoken që e lutë. Sa atë mirë allahu jashkruun këti që e lutët për vlavine vetë. Për që e mëllë, në bojmë doa për këjtë muslimanë. Nalusim Allahun Azogjel Që vlezërit të cilët povdesin Lazni tonë në Somali Prej varfaris Edhe nesë se kena mujt me angjit dorën Se pak i të bojmë doa Që Allahut janë ngobë barë këtë të të tërën Siçta i kanë ngobë Allahun ev Pra ku të bojmë doa Për vlasni tonë pa morë parazish ku janë Për gjithdo musliman që i kibet Kibot doa Allahut tashkun ka njëse vatë Sa musliman janë në dë dënjë Një miljar dhe gjiz Me një doa Një miliard e gjithë sevab Shtë të thot për jamëri sallallahu li sëllem Kusht lutët për besimtar që Allahu t'i fal Allahu ati ja shkruon Par sa ash lut a njëri Allahu azze o gjell të ka dhon t'i e fuqi Të ka dhon trup shnet Ban mirë me ata që Allahu azze o gjell të ka dhon Ndë gjene këtë atith Të për jamëri sallallahu li sëllem Në të regon për jamëri Allahu dhe thot Gjdo njëri e ka bërgj Të ja për sadaka Në të të të të të të të Sani e trup i ka. Sani e i ken ana, televizmit i gishtim, elvizmit i dorën, elvizmit korrizin, elvizmit koma. Aiça na transmeton dhe thot njëri, trupin e vet i ka 3601. Qish me laket borx. Çdo ditë për ta laket borx, duash me i dhon traçën e 60 çdo kohë. Traçën e 60 Do me thonë midhon ka dhët dinon Sa bojnë këto Ka dhët dinon bojnë shumë Ja pro pe Ameri Allahut Naj ka lecu qish me la këtë borç Ka thonë pe Ameri sallallahu alai sallem Me i bajtu di musliman Sada ka Me i bajtu di musliman Sada ka Njoni ashtu i për në kërë E ka qëndën i nimon me ngrej Sada ka I nimon një të varfit Sada ka me folë një fjalë të kajrit, fjalë të mirë, sadaka. Me e këni guri përruge, sadaka. Ka thonë për jammeri Allah, dhe qdo hapë që e qetë, do këshku në masë, sadaka. Pra sa për i qetë 316, le ash me këta borgë. Për jammeri Allah, ka thonë, kur ardhen fukaratu ankun të për jammeri Allah, ta një ha rasur Allah, jenë anëzor me pasaninkët. Qëka keni, Qar problemi kini me pasanikat Tha ne po agjerojmë edhe ato po agjerojmë Ne po bojmë namaz Dhe ato po bojmë namaz Ne pejbojmë këtan dhe këtan dhe ato pebojmë Ato po japin po kanë që ka me dhonë Nas po kena që ka me dhonë Ta për e mërë allaut kush ju ka dhonë Juve që s'kini që ka me dhonë Ta nuk e dini se me thonë subhanë allah Sada ka Me thonë elhamdur illah Sada ka Me thonë la ilah illallah Sadaka, me thonë Allahu akber Sadaka, pra sadakat janë të shumëta Por njëtën pasanikët Se pe nga meri Allahu di mësoj fukarat Me bo dhikër dhe dhikër një ja kësëndroj sadaka Atërë janë njësën edhe pasanikët, subhanë Allah Elhamdurillah Laj, laj, lallahu, la Allah akber Ardhën fukarat, pra këte pe nga meri Allahu Ta ja Rasul Allah janë anëzor me pasanikët Ta po japin atos, po këne së këme dhëmë Në mësove që ka me dhonë, me dhonë, subhanë Allah, elhamdurillah, laj, laj, laj, Allah, Allah e këverë, ja ka njëse dhe ato me dhonë, në dojë mishku, gara me bon për që në të banë, të pe nga merë Allahu të busqesh dhe tha, dhali ke fadlullahi u ti me jesha, wallahu dhul fadlil adhim, kja mirësi Allahu që Allahu ja jep kujdon, Allahu ka dhe për juve bolë, Allahu ka për të kejt bolë, lejtër të ndërshëm, ishin në me gjdisë, Abdullaj, Gjabir ibn Abdullaj i trasmeton Te pe nga meri Allah dhe e prune njëri ishte i smur Dhe kërkuan që ti ndimot pra ti ledzohet Koran Shka tha pe nga meri Allah Ku shka mundësi ti ban dobi vëllavit vetle ti ban Pra dhe mi fri vëllavit tan Amo me fri me ata që anje lejuar Pra qdo njëni prej nesh di me fri Nga se pe nga meri Allah dhe nga kam suh A janë jo njerëz specialti ato duan me frik. Por çka këto që janë special janë di lloj. Disa dhe kërc janë me pakic, të cilët i përmbajnë parimet e Islamit, ato që janë shumicë, edhe ato janë di lloj. Një lloj janë biznesmen, të cilët bëjnë biznes me Himalia e të tjerë janë edhe më të flliçt, të cilët njerëzin derim prej besimit, pra janë misionar të shejtanit. Pra me varr ai malin xhap apo me varr mai malin pa çhire apo me varr ai malin shpe apo me varr sinin xhep apo kët këto eruna zot janë prej cirkut çapejameri sallallahu alaihi wasallam na kandalu pejameri allahut na gamsu ka don ekni por çka se ai i cili var ai mali allahut i ka boshje allahun e ka i dhnu allahut jonat mad i ka bon Thot për jam e rellaut ku shkon të të qëto të gjallët Shkon në vetëm të aprovoj Apo di aspo di Ka thonë katërdo ditë si pranohet në mozi Katërdo ditë nuk i pranohet në mozi Ajë që li vitë shkon të dera Apo e qonë dikan Apo e ja qenë një telefon Apo e pitë se shoqën se kam mirë Apo reja anë ka usprap Apo, apo Katërdo ditë në mozi si pranohet Ajë që shkon dhe thotë vallah Në ka abitë Nusën e këna qunë kramë Kënë dvetë a qu A i ka thonë nëse vdes shëtë gjengje Vdes pa fejtë Vdes jo musliman Këri kujdes Për e amelë Allah për ata muslimanëve i ka thonë Kusht ka mundësi ti banë dobi vla vidvetle ti banë Qish mi bona dobi Qish mi shëruh Kome gjith i laqin I laqin an din I laqin an islam I laqin an namaz Bani namaz Mos i bani i shtëpit e juaj avarezaf si që ka thonë për nga meri Allah, në që të pi që falët në mozi, ajo shpi sa në vares, në që të pi që le dhot kuran, ajo shpi sa në vares, e pas taj në kam su për nga meri sallallahu sallam, nëse në dikush ankojt prej diçkajit, s'ka problem, ule për para, nëja dorën ati në kok, apo në bal, pra nëse e nga nshprej antarve që të lejot me prejka të, nëse angru, mos e prejkë, po le dhzoj i kuran, le d Nga se për jamerë Allahut ka thonë Mu ka thonë shtatja e përsëritur Kjo surës ka sbrit asë një liber para kësaj dhe s'ka si korajon koran Su kërkosh? Alhamdurillahi Rabbil Alemin Shtatë herë e lezonë dhe e frinë në ujë banë lejotë si pas djetarëve në tapirë Apo në të pastrotë me tamë jaftonë Do të asheronë Se asharuas ash Allahu, e ajo Ajmalia, asharuas ash Allahu, e ajo dikush tjetër kohë, pra i cili beson se filon vallallam ka shëruar, ruan azot ai ka rënë shirq. Allahu thot në Kur'anin e Kerim, o ju njerëz, kush ju smun? Allah, kush ju shëron? Allah, kush ju shtin? Allah, kush ju fornizon? Allah. Këta dhe mushrikët e me kësë e kanë ditë dhe e kanë besu Pa ta thotë Allahu nëse i pyrë Kosh ashtë që e ka kryu tokën dhe që e li thojnë Allahu Kosh ashtë që i fonizonë Thojnë Allahu Kosh ashtë që shëronë Allahu Le ta përmisojmë besimin ton Le ta përmisojmë akiden ton Ti lidhë mi zemrat tona me Allahu Atë që Allah e ka të këtu, ajo ndohë Kështu peja mellë Allah Thawalëm anëma asabëk Lamë jakun li uhtiak Përmisa akid Ajo që të kanë ndohë Dhojë alhamdurillah Ske posë mundë si me hik Edhe me hinë fortifikata Që kam që ti bash tash Mëzuki takësirat, jo! Ajo që ka posë me ndodhë, ka posë me ndodhë. O ma akhtak, lemjekon le usibak, ajo që së ndodhë, s'ka posë me ndodhë. Ta kështu nejtë, nejtë a një di orë që të dëvënë. Vyqë e kam qitë një hapë, një dritarë e për dhe t'in katë përshët. Ti shakon që të dëvënë me mbojë, Mështuaj, ti shekon se s'ki pas më konë që dëvën Se më pas konë që i më konë që dëvën ki shekon Kushtë largohj? Larguan katër truprojët Musimoni që del në abdes Fal në mëzabot I ka katër truprojët Katër melek, një përpore, një përmas, një njës, njën maj Këtë dëvën e ka delja lota të tërheqen pak I ndonë musibeti prapë këtër Edhe ndodhë musibeti me mos Tha këri njoni s'papqë kur gjohënda Njoni këri një iqë Tret dëvdekt Për çka Ti lidhë mi në Në allahu Bështetjo allahu të hec Mosotot Aj që të mbron Ash allahu as dhe o gjel Lavi joti ka ndodhë një musibet Po në musibetet më të mdoja që thotë Allahu ka këtë këshjeti kini për dërvetuja darës më në shtjecim në një qitetë pas taj nusja sa në ta maraboll në tash shumë tash jo a disa i muslimani kini shtjecu a disa Allahu ne keni idhnu pra ta jo e patën po do ev një qene 50 smut pa një darës me sa zhë o lezë dëri kur mara ta i ndoj më lau Dheri kur nësë dojmë me jetu më përdinin Allah Dheri kur athorojmë vetën tërë Epshin tonë dëshirën tërë Një qëre pes dhejt me një dërshëm Të uksib lëmë Me pasar me leku i vdekis edhe ma keq Me pasar me leku i vdekis edhe ma keq Ke kujdes Ku po të gjen me leku i vdekis Kuska mundësi të ndimën Tha vlavin e vetle të ndimën Tha pe jam e rellohu Ka problem, fri ati Mëzinshë janë shak Thot për jamere Allah Shumica e njerëzve që i vdesin pë mëzinshët Shumica e njerëzve që i vdesin pë mëzinshët Ka thon për jamere Allah Me paskon që i kaderit Allah Tja kalon në diçka shë mëzinshët Se gjotë tonës din me përmenë Allah E shofin diçka që i pëlqen Nuk din me thonë Masha Allah Këta masha Allah ku ku Qëka ish Ah, ketë këto janë për çka këse gjua jol, ashtë largunda i të përmendur i të lau, të përmendur i të lau, pëse për mit një vlavin e ju, dhe ndy të në kemetit, i ka mit një mi vetë, të tja, kërkan se ka mitë, kur kujnë e përparas i ka m'dal, të të një mi vetë, i kisht jetësu me sinin tanë, Allah u sinin së të ka dhonë tim, që me lakmut e to, dhe Allah u të ka dhonë sinin, ko që përpërqeje diçkat kam su, Amosit ti se ki përfil dhe ti është kaktarë që filoni asmumë, filoni ankotë, filoni shqe tësotë, këtëri dhe kështu me ratë, këtë e ma është ma e gatë, mirë po ne do të apërfondojmë këtë dërës, për çka kështë e dyrë të mirësis jenë të shumëta me një adith të ma, të pe nga meri sallallalli sallem, që e thotë pe nga meri sallallalli sallem, a një njeri e pyti i pe nga meri në lau të di pyti, a keni dëshirë dhe ju Të dy një cilët që janë këto pyqe dhe cilët që janë përgjigje E para pyqe, thajar asullë Allah Cili njeri ashma i dashur të Allah Pyqe e po, pyqe e dit Cilat vepra janë më të dashurat të Allah Kush prej neve s'ka dëshirë me dit Se cilat që janë veprat më të dashurat të Allah Dhe cili njeri ashma i dashur të Allah Për e mëre Allah u tha Njeri u ma i dashur të Allah Ash ai cele ash mai dobishën. Celi ash njerit mai dashur te Allah, ash njerit se ash mai dobishën per qet. Celi qan vepra me te dashur te Allah, pa pej Amer sallallahu alaihi wasallam nikzim tha me gzuni musliman ash prej veprave me te dashur te Allah. Me alergun ibrenq dhe derd vllahitan, ash veprave me te dashur te Allah. Me alani borz vllahitan, ash prej veprave me te dashur te Allah. Me e alargu unë sinë dikuj A veprave më të dasho atë Allah E pastaj tha pe jamere Allah Dine tha vlezër Se vallahi me qëndru me vlavintem Me akrin një nevoj që e ka tjetë së përdiqme Ash me e dashur të unë Se sa me kjen një t'i kaf në gjamin ti me një mu Tha me qëndru me vlavintem Me një mua ti Me asgjith problemin Tha është ma e dashër të unë Se me nejnë gjaminë time Notën dhe ditën me bojnë i badetës Një namazë në gjaminë e për nga merit Sa një minë namazë Tha ma e dashër se sa një muaj Me nejtë një ti kafë gjaminë time Dhe tha Ai që shëndron me vlavin e vetë Dheri sa tja krije problemin Allah uja forcon Kom ditën Kur kan me rëshit Kom ditën e gjikimin Dhe Allah uja forcon Ka me strehunë në një në arshitë allaut Azze o gjëllë Dhe kush e frenën më leftin Hidhrimin e ati Me dash me shfri Ka mundësi të shfrinë Tha allau ja mush zemrët Lëtë kënajqësi Allau azze o gjëllë Ja përfocon Kom ditën e gjikimin dhe thapë e omirë allau Dhe dine vlezër Sjelja e keqe Tha e prish veprën e mirë Sikur ufla mjoldin Në pikufl mjoldi që ka bënd Ka thonë sjelja e keq I prinshveprat Sikur ufla mjoldin Në lusim Allahu në zhojëll Që Allahu të në afurnizon Nga këto mirësi dhe mirësi të shumëta Që dinja Allahu të zhojëll në e ka hap Djerë dhe Allahu të zhojëll në është përblenë si ma mirë Që gjdo të mirë që Allahu në e ka thonë Ta shvizohim dheri sa ajo ashtë e në Ruj që e këtire mirësive ashtë duke i shpënda duke i donë bonarin saher që që që uj ma shumë ajmushët ma shumë, damartë ma shumë i qëllën këtje lotë dhe uj ma shumë për këtë arsi e jabë që Allah të jape shpëndaj që Allah azogjel të begatohem mirësit Allah në këtë mirë uen dhe në këtë mirë ne të veprojmë që të kuptojmë që Allah azogjel i donën ba mirësit e don ato që bojnë mirë dhe lutim Allahun azza wa xel që Allahut na ban prej atëve që të mira që Allahu nai ka dhon ne që ashpërndajm te qerve që che të na shohin xairin edhe ato që janë për rreth nesh wa qul qawli hadha wa astaufirullahi li walakum walhamdulillahi rabbil alamin subhanak allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaufiruka wa tubu lik mësonë këu dua ka sepë ja merr Allahut ka thonë në musliman nëse u xhe ke të ket meqlis Edhe thot kë don e fundit fund me xhisisit, nëse ka fol diçka gibet apo fjalë kshia kejt kjo doajash lihen kët gabimet, nëse s'ka fol Allahu ja ngrit lart shkollt e atij në xhenetin më të lart. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhedu an la ilaha illa ant. Astaghfiruke. Kjo doaj me boma savdesit, ka thonbej Amer Allahu kush e thot masavdesit me vdek çatkot hin nëpërmes të dirëve të xhenetit Allahu na bavtasit.